Pots escoltar-nos els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Mollet amb una remissió dissabtes a mitjanit. I, a més, tots els dimecres al matí tenim sessions en directe des del canal de Twitch d'Audio d'Audiotalaia. Aquestes sessions comencen a partir de les 10 del matí, així que us espero la setmana vinent en una nova edició d'aquestes sessions del núvol de fum. I el passat diumenge vam tenir Ruido Vírico, que com sabeu és un cop al mes, el primer diumenge de mes. Vam tenir un bon grapat de bones actuacions amb Cristina Giannone, Erisoma, Miguel Otero amb David Cordero i més coses. Eh, entre elles l'entrevista a Francisco López en motiu d'aquesta mega exposició d'art sonor Audiosfera en el Museu Reina Sofia. Si no veu poder estar diumenge a Ruido Virico, teniu el vídeo complet en el perfil de Twitch d'Audiotalaia. I dit tot això, arrenquem ja el programa número 317 del núvol de fum i ho fem amb Claire Rosay. Claire Rosay és una productora de San Antonio, Texas, que centra el seu treball sonor en l'exploració de les relacions humanes i en la percepció d'un mateix, molts cops a través de les gravacions de camp. Compta amb una dotzena de treballs publicats, un dels darrers és aquest que estem escoltant avui, A Heavenly Touch, publicat el passat mes d'abril en format caset a un segell anomenat Already Dead. Hem començat escoltant la peça curta de grapacions de camp, taxi, ride i seguim amb aquesta Tenderly. Реклама Реклама Реклама Реклама Реклама каптики. Каптики. Каптики. Каптики. Каптики. Вот так фигня. Вот так фигня. Вот так фигня. Вот так фигня. Вот так фигня. Вот так фигня. Вот так фигня. I'll get you to the end. I'll get you to the end. Doncs així sona la música i les gravacions de Claire Rosay des d'un dels seus darrers treballs, A Heavenly Touch. Continuem amb Daniel Vickers i un treball d'àmbient clàssic anomenat Buyeo Day. En ell hi trobem drons lluminosos i melodies suaus, una escolta molt agradable. Escoltem la peça titulada By the Lake. Michiru Aoyama és un productor de música ambient japonès, més que prolífic. Publica música en format EP gairebé cada setmana, al seu propi segell, Bullflat 3.8, seguint també certes pautes estètiques per a les portades, el so, i fins i tot per a la duració de les seves peces, que normalment són de 4 minuts i 46 segons. De fet, el segell Bull 3.8 funciona també per a subscripció, que per un mòdic preu et dona accés a un extensíssim catàleg de gairebé 250 discs i ja està al dia també amb aquest increïble ritme de publicacions. Escoltem una de les peces de Michiru Aoyama, aquesta titulada Enlac, extreta d'un doncs, d'aquests moltíssims epes que t'he publicat. Eh, aquest sortia ja a la llum la passada primavera sota el títol de Sculptur. Aquesta setmana, per a la segona part del programa, tenim una peça una mica més llarga de l'habitual. Es tracta de la col·laboració entre Phil McGuire i Anna Leperge, que uneixen forces a través del seu amor pels drons llargs i meditatius i les estructures que evolucionen lentament. Two Cities és un treball format per dues peces que veia la llum a través del segell londinenc Verde, i és una clara mostra d'aquesta forma de treballar. Anne Leberg és flautista i aporta doncs, les sonoritats d'aquest instrument a l'obra, però també és dissenyadora de so a través del llenguatge de programació visual Kima, pensat expressament per a músics i investigadors sonors. Per la seva part, Phil Maguire treballa amb sintetitzadors i amb Max MSP. Escoltem, doncs, una d'aquestes dues peces que formen Two Cities, la segona, titulada Tzolaroan, referint-se a una ciutat de l'oest del comtat de Kilkenny, a Irlanda. How I bé, doncs, amb aquesta peça llarga eh, formada, creada pel duo de Phil Maguire i Anne Berg, arribem a la fi del programa d'avui, el programa número 317 del núvol de fum. Recordar-vos un cop més que podeu escoltar la repetició d'aquest mateix programa aquí a Radio Mollet a dissabte a mitjanit i que teniu també el programa en format podcast en el nostre blog núvoldefun.blogspot.com a partir de demà mateix Ja sabeu també que des d'Audiotalaia de estem amatent tota una sèrie de programes a través de Twitch, així que estigueu atents, passeu-vos per la web d'Audiotalaia per veure totes aquestes propostes, entre elles la del núvol de fum, els dimecres a partir de les 10 del matí, amb aquestes sessions eh, audiovisuals, podríem dir-li, eh, i us espero a tots per allà. Però no us perdeu tampoc eh, els altres programes de la Graella d'Audio Talaia, Dentro del Círculo, amb Javier Rey, eh, The Netlab, amb Animatec i Senyora Aie, eh, The Slow Gallery, amb Educomelles, i com no, Ruido Vírico, amb tots nosaltres. Sense més que afegir, de moment m'acomiado ja de vosaltres, ens tornem a retrobar, com sempre, dijous vinent aquí,